Povești din folclorul maghiar Fata cea harnică și fata cea leneșă A fost odată ca niciodată un moș și o babă Fiecare dintre ei având câte o fată din prima lor căsnicie Baba era foarte supărată pe fata moșneagului pe care nu o plăcea de fel Lucrurile au mers din ce în ce mai rău până când într-o bună zi Baba a gonit-o pe fata moșneagului de acasă să se ducă să-și caute de lucru După o bucată de drum, fata a întâlnit un păr care a întrebat-o Încotro mergi, fată dragă Mă duc să-mi caut de lucru Fată dragă, curăță-mă de crenguțele uscate și te voi răsplăti Pentru că dacă bine faci, bine găsești, ascultă-mă Fata i-a ascultat rugămintea după care și-a continuat drumul Până când a ajuns la o viță de vie care a rugat-o următorul lucru Vină, curăță-mă, sapă în jurul meu, bine faci, bine găsești Fata i-a ascultat rugămintea după care și-a reluat călătoria Până când a ajuns la un cuptor Fetițo, lipește-mă și curăță-mă și să vezi că nu vei regreta Bine faci, bine găsești Fata i-a ascultat rugămintea, după care și-a continuat drumul până când a ajuns la o fântână în paragină Încotro mergi, fetițo! Am pornit să-mi caut de lucru Curăță-mă! Aruncă-mi apa stătută și nu vei regreta! Bine faci, bine găsești! Fata i-a ascultat rugămintea, a scos apa stătută din fântână și apoi și-a continuat drum S-a întâlnit cu un cățeluș Spală-mă, tunde-mă, Bine faci, bine găsești Fata i-a ascultat rugămintea câinelui Care i-a mulțumit Apoi și-a reluat călătoria A mers cale lungă să-i ajungă Și a dat de o casă frumoasă Unde locuiau elele Care au întrebat uncotrople case Fata le-a povestit Fata dragă de ce nu rămâi în casa noastră? Avem șapte camere. Trebuie să măturim șase dintre ele, dar în a șaptea nu ai voie să intri." Fata s-a învoit și a muncit pentru ele un an întreg. La sfârșitul anului le-a spus elelor: Vreau să mă duc acasă, la părinții mei, să le arăt ce-am câștigat." Ne-ai slujit cu credință. Bine faci, bine găsești, să-ți arăt câștigul tău." Dute rostogolește-te pe grămada de argint Ce se lipește de tine e al tău Acum dute rostogolește-te peste aur Ce se lipește de tine sunt ai tăi Fata s-a ridicat și a mulțumit frumos În drumul spre casă s-a întâlnit cu câinele care i-a spus Fată dragă, ia cât de multe mărgele vrei Bine faci, bine găsești Pinele era plin de coliere de perle și diamante Fata a luat câte a dorit și le-a pus la gât Apoi și-a continuat drumul A ajuns la fântâna pe care o curățase Pe marginea căreia erau o mulțime de căni Fata și-a potolit setea și a pornit mai departe la drum Când a ajuns la cuptor, a văzut că era plin cu plăcinte fierbinți Vino fata mea, potolește-ți foamea Bine faci, bine găsești Fata a mâncat cât a putut și a luat niște merinde pentru drum și a mers mai departe La vița de vie a văzut butoaie de vin și struguri mari și grei A băut și a mâncat cât a vrut și a luat o ulcică de vin cu ea și a mers mai departe Când a ajuns la păr, acesta i-a spus Te așteptam, fetițo, perele mele sunt coapte de mult Când s-a apropiat de casă, a văzut-o cocoșul și a strigat Cucurigu! văd pe tânăra stăpână acoperită de argint și aur Când fata l-a auzit, a pornit în fugă spre casa tatălui ei Ca să-i facă o bucurie Cocoșul a cântat iar Cucurigu, o văd pe tânăra stăpână acoperită de argint și aur Baba l-a amenințat Nu mai striga că nu-i adevărat Cocoșul a mai repetat odată Cucurigu, o văd pe tânăra stăpână acoperită de argint și aur bine, Dar fata mea se va duce și va munci un an de zile și va câștiga mai bine decât tine A pornit și fata babei și când a ajuns la păr, acesta a rugat-o Fată dragă, curățăm mi uscate, când bine faci, bine găsești Ba, bine că nu, nu-mi murdăresc eu mânușițele și piciorușele, chiar de că cerul când a ajuns la vița de vie, aceasta a rugat-o să o curețe, ca să aibă parte de bine Dar fata a refuzat-o Nu-mi eu mânușițele și piciorușele, chiar de-ar cădea cerul Când a ajuns la cuptor, acesta a rugat-o Fată dragă, curăță-mă, lipește-mă, bine faci, bine găsești Fata însă a răspuns Nu-mi murtăresc eu mânușițele și piciorușele, chiar de-ar cădea cerul a ajuns și la fântână Fata dragă, curăță-mă, drege-mă, bine faci, bine găsești nu murdăresc eu mânușițele și piciorușele, chiar de arcădea cerul Apoi s-a întâlnit cu câinele Fata dragă, unde mă nu murdăresc eu mânușițele și piciorușele, chiar de de-ar cerul A ajuns la casa elelor și a cerut adăpost peste noapte Ele le-au întrebat un cotropornis și de ce, iar fata le-a răspuns și ea a fost poftită să lucreze pentru ele Atunci s-a spus Trebuie să mături în șase camere Dar în a șaptea nu ai voie să intri Fata a făcut după cum i se spusese A măturat în șase camere, dar de-a șaptea nu s-a atins După o vreme însă, curiozitatea a împins-o să deschidă ușa Spre oroarea ei, camera era plină cu broaște și cu șeri Care au mușcat-o până a atunci a anunțat că nu mai vrea să slujească Ele le-au refuzat să o plătească În drumul spre casă a întâlnit câinele cu perile la gât A vrut să ia câteva, dar câinele a început să fugărească Nu m-ai ajutat, nu te ajut! Fata a ajuns la fântână, a vrut să-și setea, dar fântâna i-a spus De faci rău, de rău ai parte Când a ajuns la cuptor, a văzut că era plin cu plăcinte fierbinți A vrut să se înfructe dar s-a ars la mâini A ajuns și la vița de vie A vrut să mănânce un strugure sau să bea un pahar de vin Dar via și-a întins lujerii și a oprit-o A ajuns și la păr, dar perele erau prea sus pentru ea Când s-a apropiat de casă, cocoșul a văzut-o, s-a urcat pe gard și a anunțat Cucurigu, o văd pe tânăra domniță acoperită de sânge baba a strigat mm, Nu e adevărat, e acoperită de aur! Cocoșul a repetat Cucurigu, o văd pe tânăra acoperită de sânge Baba a repetat Nu-i adevărat, e acoperită de aur Cucurigu, o văd pe tânăra domnița acoperită de sânge Baba a strigat Nu-i adevărat, nu-i adevărat Moșneagul a spus atunci Fata mea a câștigat mai mult decât fata ta Atunci baba s-a supărat și-a luat trafusele și a plecat împreună cu fata ei. Moșul a trăit fericit împreună cu fica lui până la adânci bătrâneți.